Sven du var far, var så skam av dankad arm och grå, var med och rått i åtta rena var en gammal då. Nu bodde på sin porva han och tog sitt bröd den, och hade krimsen 90 barn och yngst bland den sin klän. Om göpen har han själv var att dela med sig av, tillräckligt att en sådan svärm, det vet man är ju av. Dock visslar han det äldre gett som billigt var, till för den son som sist blev född, fanns knappt en smulat var. Sven du var växta på likväll, rakt bred och stark. Slätt ond fåken som ett träd bröt upp skog och mark Var prom och glad och villigt ett, långt mer än många klok Och kunde att göra allt, men gjorde allt på ton Herran, stann och armestån, vad skall dig väl bli? Då sig gubben många gånger alltid i frideri. När denna visa aldrig brast bröt sonens tålamod Och Sven tog till att tänka själv så gott han det förstod När därför sig du stua kom en vacker dag igen Och köttrade sin gamla ton Vad ska du bli, o Sven? Som sköp en ovan förbesvar Blir helt försträckt och glad När Sven lät upp sin breda ner på spate Jo, soldat! Den åldriga sergeanten Loföraktigt och förslut Du, Slyngel, skulle få gevär Och bli soldat av ett hus Jo, mänta gossen Här går allt helt avigt med i hand Kanske det mindre konstigt är att dö för Kongoland Den gamla du var häpnade Och grep till dröden Paul. Men vännen tog sin säck för rygg och gick till närmsta kål. Målfyllning var han frisk och sömn. Allt annat tog förbi. Och utan brukade han rekryt i Döngers kompani. Nu skulle duva på sig och lära egna sitt. Och det var en löst att se på och gick på egen tid. Korporalen stred och strattade och strattade och skrek. Men hans rekryter blir sig lik för allvar som belägg. Visst var han om någonsin om namn. Han stampade till marken skall och gick så svetsen rand. Men rotet vändning åt ett håll. Då slog han bom på bom, tog höger om och vänster om, men ständigt rakt sagt om. Gevär på axeln lärde han. Gevär för fot också. Att skyldra fälla bajonett, allt tycktes han förstå. Men råkade skyldra, fällde han som oftast bajonett. Och skrek för fot, gevär. Ja, då fick han på axeln lika lätt. Så blev för en duas exercit förrycklad vitt omkring. En varveteelse slog åt detta undertingen. Men han gick på rykt en jämna gång, var tåligt och frukt, och väntade på bättre tid, och stod för ett friket ut. När kroppen skulle flyta upp, så blev vi dels om djua kunde anses klok och tagas med i fält. Han lät dem prata, stod ett lugn och redde saken så, får jag är med dig andra gå, för jag väl ensam gå? Ge värd och länsen fick han dock förhålla även han, fick bara dräng när det var rast, så brann. Men slått och passade upp fick allt med samma jämna stål. Och aldrig blev han kallad rädd, bara lite tog timmar där nog. tog återtåg var Sandros stad och ryssen trängde på. Man drog sig undan steg för steg, längst fram den av en åren. Ett stycke fram på Herrens väg gick över ånens gång. Och där låg en liten förpost nu, knappt 20 man en gång.